Bigarren unitatea, B. Aspaldiko etxetreznak. Amona, zueglen ze etxetrezna zenukaten etxean? Gure garaian ez geneukan etxetrezna asko. Arropa garbitzeko, adibidez, ez geneukan garbi gailurik. Arraska geneukan eta eskuz garbitzen genituen denak. Ozkailurik bazenukaten? eukaten? Ez, ez. Ozkailurik ez geneukan. Eta zer egiten zenuten orduan janaria kontserbatzeko Janaria hiru modutan kontserbatzen genuen. Etxeko lekurik freskoenean armairutsu bat geneukan oztegia, freskera gure garaian, eta antxe gortetzen genuen janaria. Aragia kontserbatzeko gatza erabiltzen genuen, eta gazikutsan sartzen genuen, eta haudan izotz blokeak saltzen zituzten. Eta bazenukaten microwin laberik bai zera sukaldean ekonomika geneukan eta denan egiten genuen ekonomika zer da hori Zukaldea da burdinazko asko sukaldea eta labea berdantzegoen urresko labea baina ikatza ere erabiltzen genuen ze berokailu sistema zenukaten guk chiminia geneukan baina hotz handia zegoenean bakarrik pizten genuen Ikatza garestia zen eta beste batzuek sutontziak zeuzkaten. Arropa lixatzeko zer erabiltzen zenuten? Arropa lixatzeko lixa burdinak erabiltzen genituen, baina ez elektrikoak, burdinazkoak, sukaldeko gainean berotzen genituen. Eta telefonorik, telebiztarik, bazen eukaten? Telefonorik ez genu kan, baina hau tabernan bazegoen eta denok telefono ura erabiltzen genuen. Televistarik ere ezke neukan, baina irratia bai. Eta musika non entzuten zenuten. Irratian entzuten genuen, baina aberatzek gramófonoa seukaten etxean. Eskerrik asko amona.